Unidade 36. Texto 1. Senhor Rodrigues, Engenheiro Miranda. Miranda, o que é que está na agenda para a reunião de hoje? Para hoje, deixa ver. A questão dos lucros da filial de Angola e a comissão dos vendedores. Eu proponho que deve ser aumentada, talvez para 10%. Concordas? Sim, sim. Mas ouve, e o relatório do diretor de marketing não foi incluído na agenda? Não, ficou adiado para a próxima reunião. Exercício 2. Ouça e repita. Agenda. Gerentes. Viagem. Janela. Junto. Viajou. Fazes 10 dias que o gerente viajou para Beja. Testo 2. Telegrama. Favor fazer a remessa couro como anteriores urgentemente. Cumprimentos. Costa Nunes Produtos de Couro. Texto 3. Gerente de vendas. Dona Regina toma nota. É uma carta para o gerente de compras da Companhia Luso-Brasileira de Produtos de Couro S.A.R.L. Escreva. Prezados Sr. Costa Nunes. Foram hoje despachadas para essa firma 10.000 peças de couro curtido. O carregamento seguirá pelo navio Argentina da companhia de navegação América do Sul, cuja chegada a Lisboa está prevista para o dia 27 do corrente mês. Sem mais, despeço-me atenciosamente. É só, Dona Regina. Obrigada. Texto 4. Locutor. Locutora. Muito boa noite, senhores espectadores. Está a ser discutido pela Assembleia da República o orçamento para o próximo ano. Para ver uma queda da inflação e uma retomada do crescimento da economia, especialmente nos setores agrícolas e de serviços. Em Viseu foram anunciados planos tendo em vista a modernização da indústria vinícola local através da introdução de nova tecnologia. Deseja-se com isso o um melhoramento da qualidade e um aumento da produtividade para atender melhor e mais rapidamente à demanda dos mercados estrangeiros. E agora notícias do estrangeiro. Unidade 37, texto 1. Locutora. Locutor. E agora as notícias desportivas das 18 horas. Em Coimbra, a equipa local do União acaba de derrotar por 4-2 o Atlético Futebol Clube do Porto. A grande vedeta da tarde foi Cunhao do União que marcou dois golos magníficos nos 10 minutos finais do desafio. Os restantes golos do União foram marcados por Carvalho e Saraiva aos 20 e 42 minutos do primeiro tempo, e os dois do Atlântico por Soares e Costinha, respectivamente, aos 12 e 25 minutos do segundo tempo. A partir das 20 horas de hoje, confrontam-se as equipas de basquetebol das Universidades de Coimbra e Aveiro, no jogo final do Campeonato Universitário, a ser transmitido a indireto por esta emissora. Após um curto espaço para a publicidade, as últimas notícias sobre o Campeonato Internacional de Ténis de Mesa, as provas de ciclismo e os resultados das corridas de cavalo hoje disputadas em Lisboa. Exercício 3. Ouça e repita. Jogador. Água. Engenheiro. Guerra. Jing. Guitarra. Governo. Agora. da isto 2 Sofia Nelson Praticavas desportos de no Brasil? Claro. O quê? Bom, eu fazia um pouco de tudo. Jogava basquete, vôlei, tênis, nadava pro meu clube, fazia vela, surfe, levantava pesos, até golfe eu andei jogando. E corridas e rally de carros? Não. Detesto corridas de automóveis. Não acho graça nenhuma. Nem na televisão. Ah, eu gosto. Mas aquilo que é que praticas? Aqui só jogo futebol. Só? E por quê? Bem, eu também levanto uns copos de cerveja, claro. Exercício 6. Ouça, Luís, Pedro. Qual foi o resultado? O Estrela ganhou, 3 a 2. Mas ainda agora me disseram que estavam a empatar. Bem, agora no fim, o Alves marcou dois golos com os diabos. E eu a pensar que esta semana ia mesmo acertar no Totobola. Olha, anda mas é tomar uma imperial. Tens tantas hipóteses de ganhar o Totobola como tens esperança de ganhar o campeonato. Agora, faça de Luís. Qual foi o resultado?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 Olha, anda mas é tomar uma imperial. Tens tantas hipóteses de ganhar o totobola, como tens esperança de ganhar o campeonato. Texto 3. Locutor. Locutora. Para terminar este noticiário nacional, as notícias desportivas. Silvia de Sousa acaba de ser escolhida para completar a equipa de voleibol feminino do Marítimo. Silvia, que já pertenceu à equipa juvenil do Marítimo, recentemente faz parte da equipa da Universidade Católica de Lisboa. Nos últimos meses, tem conseguido desempenhos brilhantes em todos os jogos em que tem participado. O Rally da Costa de Prata, cuja realização havia sido antecipada para julho, vai ser afinal disputado em setembro. Como do costume, participarão das provas 19 equipas pertencentes a 13 países. Exercício 9. Ouça e complete. O locutor. E aí os resultados do futebol. O Atlético empatou com o República 3 a 3. O Comercial derrotou o Académico 4 a 2. O Lusitano perdeu 7 a 5 para o Lisboense. O União derrotou o Fabril 1 a 0. O Marítimo derrotou o Atlântico com o incrível resultado de 12 a 10. Que dia de futebol. Unidade 38. Texto 1. Dona da loja, Maria Luísa. Ricardo, estão a gostar da vossa estadia aqui? Muito. Este já é o terceiro filme. Está tudo aqui. A muralha, o castelo, as igrejas, a capela. Com um tempo assim bonito, a gente tem de aproveitar, não é? Hoje continuem a passar umas boas férias e feliz Natal. Obrigada. E para a senhora também. E próspero ano novo. Teixo 2. Dona Angelina, Maria Luísa. A Maria Luísa gostou da consoada? Adorei. Tem de me dar a receita do bacalhau. É fácil. Depois mostro-lhe como se faz. E as trouxas de ovos? Essas é melhor comprar feitas, dá muito trabalho a fazer. As que comemos ontem, mandou-nos a Nora de Beja. E o vinho é excelente. De onde é? Ah, o vinho que bebemos é todo de produção caseira, feito pelo meu genro em Borba, por uns cunhados em Colares e aqui na quinta. Exercício 3.8 e repita. Foi Goi. Muito. Pai. Vai. Mãe. Texto 3. Gustavo Manuel. Ora viva Manuel. Então como é que é? Disseram-me que vais para o Brasil. É verdade? Conta lá. Bom, é um trabalho de responsabilidade e para quem está a começar uma carreira é mesmo bom. E pagam-te bem? Pagam. E eu sempre quis visitar o Rio. Tenho um contrato inicial por 2 anos. Parabéns, eh? Espero que tudo corra bem. Obrigado. Mas escuta, senta-te, toma um copo. Agora não posso. Estou a andar pela vila com os amigos que vieram cá passar connosco às festas. Fica para outra vez. Está bem? Eu cá fico à espera. Então, boas festas. Boas festas, Gustavo. Texto 4. Voz. Locutor. Locutora. Snack Bar O Campino, onde você é sempre bem-vindo. A semana passada, respondendo a uma pergunta da Rádio Liberdade a respeito do que fizera durante as festas de fim de ano, o primeiro-ministro declarou que ler a poesia medieval, ouvir a música barroca e, principalmente, descansar. Ontem, a nossa reportagem É por o que, ao lado dessas atividades, ele mantivera inúmeros contactos com políticos dos diversos partidos, com vistas à aprovação de projetos que em breve o seu governo remeterá à Assembleia Nacional. Como previremos no nosso último boletim meteorológico de Ontay, registraram-se na madrugada de hoje abundantes quedas de neve na Serra da Estrela. Exercício 9. Oscar Sofia André Hum, mm. a comida estava boa? Hum, mm. o vinho? Hum, mm. o queijo Odysseus? Hum, mm. quer mais que fei um licor? Uhum. Agora faça de André. Hum. Mm. A comida estava boa? Hum. Mm -hmm. O vinho? Hum. Mm -hmm. O queijo, o dos? Mm hum. Quer mais café, um licor? Uhum. Mm -hmm. Unidade 39. Texto 1. Agente de viagens. Secretaria. Agência de Viagens Iberia. Bom dia. Bom dia. De aqui da parte da Companhia Geral de Economia e Finanças, eh uh, queria reservar uma passagem para o Rio de Janeiro no dia 9 de fevereiro. Um momento. 9 de fevereiro. Às 23:30, e está bem? Sim, está. É com a Varig? Não, é um voo da TAP. Ida e volta? Não, só ida. Muito bem. Classe económica, business ou primeira? Business. Em que nome do doutor Manuel Teles. Já está. Vai mandar-lhe um Zublet dentro de uma semana. É ainda a mesma direção? Avenida da Saudade 1313. Exatamente. E diga ao doutor Teles que ele é um homem de sorte. Ainda vai apanhar o carnaval no Rio. Exercício 2. Faça de secretária. Agência de viagens Iberia, bom dia.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 Não, só o ida. Muito bem. Classe económica, business ou primeira? Business. Econome. Doutor Manuel Teles. Já está. Mandar-lhe-emos o bilhete dentro de uma semana. É ainda a mesma direção? Avenida da Saudade 1313. exatamente. E diga ao Doutor Teales que ele é um homem de sorte. Ainda vai apanhar o carnaval no Rio. Exercício 3. Ouça e repita. Peixe. Peixe. Paulo. Se usa viu miúdo fui luis tens tu dois ricardo manuel dona angeline voz no alto-falante senhor telles maria luisa tive de pagar excesso de bagagem? Não, eu só tinha 4 kg a mais e eles deixaram passar. Acho que o avião não vai murcho. Não te esqueceste de nada? Tens tudo? Olha, filho, telefona logo que chegares, está bem? Claro, não te preocupes. Não vou para o fim do mundo. Você é tão longe se fosses para a Inglaterra ou o que é isso, Dona Angelina? Ele vai passar o carnaval no Rio. Se fosse eu, última chamada. Atenção, senhores passageiros com destino ao Rio de Janeiro e São Paulo, pelo voo 1765 da TAP. Queiram dirigir-se imediatamente ao controlo de passaportes, embarque imediato pela porta 14. Bem, eu tenho de ir. Adeus. Adeus, filho. Toma conta de ti. Não te esqueças de escrever, filho. Adeus. Boa sorte, Manuel. E até qualquer dia no Rio. Até breve, Manuel. E não esquece de dar um grande abraço no pessoal. Está bem? Adeus. Ta isto, três. Robert. Rio de Janeiro, 2 de 10 de 1985. Caro Manuel, a gente ainda não se conhece, mas eu sou o Roberto, o irmão mais novo do Ricardo. Ontem ele e a Maria Luísa telefonaram à Flávia, minha namorada, para avisarem que você chega ao Rio no dia 10. Ficamos muito contentes com a notícia e, claro, vamos te esperar no aeroporto para te conhecer. De lá, a gente te traz você aqui para casa ou, se você preferir, te leva para algum outro lugar. Assim a gente podia te mostrar a cidade e te apresentar aos amigos, para não te faltar companhia no Rio, especialmente agora no carnaval. Boa viagem e um grande abraço do Roberto. PS. Não vai ser difícil nos reconhecer no aeroporto. Eu sou alto, gordo, tenho barba e uso óculos. A Flávia é ruiva e tem um monte de sardas. Izritsiu Nov. Osana. Ana, Luís. Está na hora. Já fizera uma última chamada. Olá, vou ter imensas saudades. Eu também. Mas vens ver-me em breve, não vens? Vou, vou. Entretanto, podes escrever-me, telefonar-me. E tu também. Bom, tenho de ir. Adeus, Luís. Adeus e boa viagem. Agora, faça a Diana. Está na hora. Já fizeram a última chamada. Olha, vou ter imensas saudades. Eu também, mas vens ver-me em breve, não vens? Vovô. Entretanto, podes escrever-me, telefonar-me e tu também. Bom, tenho de ir. Adeus, Luís. Adeus. E boa viagem. Unidade 40. Exercício 1. Ouça e escolha as respostas. Senhor Viana, senhor Castelo. Já está marcada a próxima reunião? Sim, para o dia 1 de julho. Sabes o que é que consta da agenda? Assim, os lucros e perdas no balancete deste meio-ano, o aumento das nossas importações de matérias-primas do Brasil e a comissão dos vendedores. E a venda do prédio em Cascais, não vai ser discutida? Não, acho que foi adiada para a próxima reunião. Exercício 5. Osse e identify. Passar máximo almoço certo são ossa assim troça 70 cinema Exercício 7 Ouça e escreva O locutor O Estrela vence hoje a República por 4 a 2. O União foi derrotado pelo Comercial por 3 a 1. O Atlântico e o Marítimo empataram 0-0. E o Atlético perdeu o desafio que disputou com o Fabril por 6-5. Exercício novo, 8 e completo. O Jorge, o Gomes e o Guimarães são jogadores do juvenil de Braga. Eles viajam no dia 10 de janeiro para Beja. Exercício 12. Ouça as respostas e escolha as perguntas. 1. Vo. 2. Tiv. 3. Stamus. 4. Sta. 5. Recebermos. 6. Viajamos. Insira-se o 14. Ouça e complete. Atenção, senhores passageiros com destino a Paris pelo voo 785 da TAP. Embarque imediato pela porta 12. Esta é a última chamada para os passageiros do voo 655 com destino a Londres, que irão dirigir-se imediatamente para a porta de embarque 9. Os senhores passageiros do voo 737 da Varig com destino ao Rio de Janeiro e São Paulo querem dirigir-se ao controlo de passaportes. O embarque será efetuado no portão 14. Teste 4. Exercício 4. Ouça as perguntas e escolha as respostas. Hum. Quais são as tuas habilitações literárias? 2. Que tal o apartamento? 3. Quando é que me posso mudar para cá? 4. De que cor quero que pinte a cozinha? 5. Quando é que posso vir buscar as camisas? 6. Como é que quero o cabelo? 7. Qual é o problema? 8. Onde quero que ponha a mesa? 9. Qual foi o resultado? Des. Quanto é a sua comissão? Exercício 8. Ouça e complete. 1. Quantos? 2. Gimereães. 3. Licença. 4. chá 5. bilhete 6. beijinhos 7. George 8. possível Exercício 1. Ouça e complete. 1. Um. Feliz Natal. Feliz aniversário. 2. Canalizador. Bombeiro. 3. Professor. Cunhada. 4. Beijos. Saudades. 5. Bicicleta. Avião. 6. Relatórios. Lucros. Exercício 12. Ouça e indique os ventos. Locutor desportivo. E agora as notícias desportivas. No jogo de futebol efetuado hoje no Estádio da União, este derrotou o Atlântico por 4 a 1. No campeonato de basquetebol masculino entre as equipas das universidades do Porto e de Coimbra, o Porto venceu mais uma vez, reforçando a sua posição de campeão. O jogo de voleibol feminino Disputado entre as equipas do Académico e do Atlético, terminou num empate. Ensrosse hoje, o Ural e do Sul, com a vitória da equipa brasileira. Exercício 16. Ouça e escolha as respostas. Dr. Lucas. Lisboa, 15 de dezembro de 1986. A Companhia São Paulo de Seguros, Avenida da República, 30, 1º Direito. Esta é para os informar de que fui vítima de um roubo no último dia 7, tendo ladrões levado da minha casa uma televisão e um gravador de cassetes. Em anexo, envio-lhes uma cópia do auto da polícia e as faturas relativas à substituição dos aparelhos. É para que me possam mandar o cheque respectivo. Com os meus melhores cumprimentos, Dr. António Lucas. Exercício 18, roça e completa. Atenção, senhores passageiros. O voo 315, com destino ao Porto, cuja partida estava anunciada para as 13 horas, sofre um atraso de 2 horas. Do facto pedimos imensa desculpa. Repito, o voo 315 com destino ao Porto partirá às 15 horas. Embarque na porta 9.